Correm. Correm per arribar abans. Correm perquè ens esperen. Correm perquè ens fan córrer. Perquè tots corren. Correm per ser els primers. Per no fer tard. Perquè ens agrada. Correm per impressionar. Correm perquè estem contents. Perquè estem enfadats. Correm perquè ens distraiem. Correm, correm i correm. Fins que... Deixem de córrer. L'accés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris. Viu més. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.